і, не чекаючи відповіді, вибігла з кабінету. Олег никав по кухні, їсти знову не було чого, і продуктів майже ніяких. Стара жовтіла квасоля, такі ж старі макарони, кілька жмень, сушні в торбинці. Зарплатню не платять чотири місяці. Тодось Панасович обчовгав уже всі, які міг, начальницькі пороги, яким чином добився навіть до заступника міністра фінансів. Скрізь один штиб. Начальник, директор обіцяє, дає вказівку фінансистам, навіть буцімто сердиться на них, а ті розводять руками, грошей немає. Можете зняти з мене штани? Самі ж то вони зарплатню одержують. І не малу. народ на мільйонерів і жебраків. І в цю мить подзвонили. Олег відімкнув двері, здивувався, побачивши Максима. Вдикий, важкий, схудлий, брови, Стрібками осінньої осоки. Не жару. Прийшли на кухню. Олег ногою підсунув Максимові ослінчика. Той не сідав. «Ти мені не сказав, що Марійка...» «Ну, не знав, як висловитись. Ну, що з нею можна говорити, що вона...» «Звідки ти знаєш?» «Від Семена Бурди». Олегові хотілося сказати, «А яке тобі до того діло?» «Чомусь не сказав». Може, через те, що в Максимових очах тліло невимовне страждання, воно викликало в Олега жаль і роздратування Можна з нею поговорити? Можна, раптом долинуло з Вітальні, Максиме, заходь сюди, я знала, що ти прийдеш, чекала Олег не пам'ятав, щоб він вмикав комп'ютера, а може не вимкнув, як йшов на роботу? Він заходився смажити картоплю, олій не було. Смажив на воді, через те весь час доводилося їй мішати, аби не підгоріла. Впевняв себе, що йому байдуже до розмови Марійки і Максима. Але щось його поривало послухати, щось непокоїло. Боявся якоїсь несподіванки, не від якої. Пройшов через вітальню до спальні кабінету, буцімто за книжкою, слухав. «Щось намалював?» – запитувала Марійка. Максим відповідав спокійно. Мов би й не було того страждання, яке Олег щойно вичитав у його очах. Закінчив козацьку серію «Дике поле». Актуально? На часі? Виставляв десь? Ні, я розпочав дуже давно, а тепер не хочу, щоб не подумали кон'юктура. Хто знає, що таке кон'юктура? Уявляю твої картини. Степ, тирса, козаки на конях. Все в тому, який степ і яка тирса. Справжній. Скільки мога? Тепер малюють інакше. І не тільки малюють. Голі виверти розуму. Все мистецтво виверти розуму. Голі виверти. Що це? Ну, без теорії і естетики, опертих на життєвий досвід. А життєвий досвід, життя – творіння Бога. Отже, без нього. Ні, я не кажу, що все творене на тому досвіді і естетиці справжні, глибоке Впевнений, на мої мазовила діти ставитимуть сковорідки Вони є в тебе? Немає, бо немає дружини Чому? Не знаю Все перебираєш? Пам'ятаю, як двоє хлопців сусіди по кімнаті в гуртожитку підбирали майбутніх дружин На не обговорювали їх, як баришники коней Порода, вишкіл, витримка Влаштовували випробування, закличуть котрусь буцім на іменини, а ще нічого не готове. Картопля нечищена, оселедці також салат не кришений. І ждуть, кинеться до роботи чи не кинеться. Якщо сидить і тільки баляндрасить, одразу бракували. То й ти так? Ні, я на поклик серця, а воно мовчить. Ну, ті поклики теж бувають оманні, а взагалі будь-який вибір сумнівний. Віддається дівчина заміж по любові, а далі бідність, діти. Вона весь час шкодує, треба було виходити, он за того. Він багатий, процвітає, а якби вийшла за цього багатого, багатство стало буднями, і вона також шкодувала б. Треба було виходити по любові, ото щастя. Ти розраховуєш, наче машина. А я ниньки є машина, тільки те й роблю, що розраховую. Я звільнена від оболонки, від тіла, а значить, від самозакоханості, примх, заздрості. Людина любить себе, своє тіло. Яким би воно не було, нехай би тілом змії або ящі, бо це моє тіло. І з цим все зв'язано. Культ насолод, розпуста. А що таке ми?